Ya Ayuhal-lazina amanu attaku allaha wa kulu kawlaan sadeida Yuslih lakum a'ma lakum wa yakfir lakum zhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Wa kudfaz fawzaan azimah Amma ba'du Fa inna asdak al hadithi kitabullah Wa khairul hadhi Hadhi Muhammadin Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Wa sharra l'umur muhdathatuhah Fa bid'ah وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احباتي في الله, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah para pemirsa Rojja TV dan para pendengar radio Rojja yang Allah muliakan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala kita memujinya dalam rangka bersyukur kepadanya Karena banyak sekali kenikmatan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta serta berdoa kepada Allah swt. Dalam kesempatan yang mulia ini, ilmu yang bermanfaat dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Para, para, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah meluahkan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kuaidah <coughs> yang sangat besar. Kaedah yang sangat penting Dalam Fikih atau Kaedah Fikhiya Yang mana kaedah ini Kalau kita memahaminya Dengan betul-betul memahaminya Kita akan Banyak menjawab Permasalahan-permasalahan Yang timbul baik itu pada diri kita Atau Pada keluarga kita Atau di tengah masyarakat kita Karena banyak beberapa masalah berhubungan dengan kaidah ini. Seperti saya contohkan ada pertanyaan, boleh tidak saya kasih nafkah atau saya kasih infak kepada seseorang yang apabila dia gunakan untuk kemaksiatan misalkan. Dzan zalibnya atau prasangka besarnya, prasangka kuatnya, uang yang kita berikan dia gunakan untuk kemaksiatan. Kemudian juga ada pertanyaan misalkan <coughs> eh, Apabila seseorang ya, Memberikan zakat hartanya Kepada orang lain Ternyata Zakat itu Bukan kepada Yang berhak untuk mendapatkannya Tetapi dia sudah menyangkat dan mengira kuat Dengan zon yang kuat Dia berikan kepada yang berhak menerimanya. Nah ini bagaimana? Nah ini akan terjawab, Insyaallah Taala dengan kuaeda yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni kuaeda yang berjudul Ida ta'azzara Al Yakinu Rujia Ilah Walabat Al Zan, Ila Walabat Al Zan. Ida Ta'zara Al Yakin Rujia ila Walabat Al Zan. Apabila tidak mendapatkan keyakinan, maka dikembalikan kepada loan yang kuat, prasangka yang kuat. Jadi kaidah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kembali kepada loan yang kuat, menggunakan loan yang kuat. Taib. Sebelum kita berbicara tentang kaidah ini, <coughs> dulu. Uh, saya ingat Saya pernah bahas di kitab Fiqh Wa Tentang idrak al-ma'lumat Idrak al-ma'lumat Artinya mendapatkan maklumat. Mendapatkan maklumat itu Dengan lima perkara ya? Dengan lima perkara Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad S.A.W Yang pertama dengan ilm Ilmu, keyakinan Yang kedua dengan jahl Yang ketiga zhan yang keempat waham kelima syak ya adapun urutannya yang paling kuat adalah ilmu setelah ilmu adalah zann ya, setelah ilmu adalah zann <coughs> kemudian setelah zann uh, adalah syak setelah syak waham setelah waham adalah jahal apa itu ilmu Ilmu adalah ma la yahtamilu siwahu Ma la yahtamilu siwahu Yang tidak mengandung selain hal tersebut Yang tidak yang tidak mengandung selainnya Artinya ilmu itu sesuatu yang yakin Seperti gini Dua adalah Dua Itu bilangan dua Itu dari satu tambah satu Ayat itu. Jadi orang yakin dan mengilmui bahawa satu tambah satu adalah berapa dua. Ini ilmu. Ya, yakin, yakin. Ya. Lain. an anisf, ya, anisf adalah setengah dari satu. Misalkan. Ini bisa juga ilmu. <tuh> nah, lawan dari ilmu adalah jahal dari ilmu jahal Bodoh, tidak mengerti sesuatu Dan jahalnya ada dua Ada jahlun Basit, ada jahlun Murakab Ada jahlun basit, ada jahl Murakab Ada orang yang jahil, jahilnya jahal Basit, ada orang yang jahil, jahilnya jahil Murakab, jahil basit Jahil yang ringan, seperti ini, misalkan Seseorang ditanya Mata kanat Gozotu badr Kapan perang Badar terjadi? Dia menjawab: Anaklah Adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Nah, kalimat saya tidak tahu menunjukkan bahwa orang tersebut tak punya ilmu dan bodoh tentang hal itu. Tapi ini jahil basyir. Tapi kalau ada orang berbicara tanpa ilmu dan menyelisihi kenyataan, salah. Dia disebut jahil. Tapi jahilnya merangkap jahal yang kuadrat. Kemudian ada istilah syak. Ada istilah syak. Syak ini keraguan yang kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa Menterjih, tidak bisa menguatkan salah satunya. Ini namanya syak. Artinya 50% ya, 50-50. Enggak -50. bisa kita menentukan dari salah satu sisinya. Ada yang disebut dengan waham ya waham adalah di bawah syak 25% dia ininya ya artinya apa waham ini keraguan tapi lebih kuat keyakinan ya nah waham ini adalah lawannya zann <coughs> kalau zann ad adalah uh, di atas syak di bawah keyakinan di bawah ilmu 75% mendekati keyakinan. Ini yang pernah kita bahas tentang masalah idrak al-ma'lumat. <coughs> nah, di dalam kaidah yang kita bahas, kita kembali ke kaidahnya, ila ta'azzar al-yaqin rujia ila ghalabat <coughs> adh-dhan, ila ila ghalabat adh-dhan. Apabila tidak bisa kita mendapatkan keyakinan, maka kembali kepada dhon yang kuat, prasangka yang kuat. Apa, apa yang dimaksud dengan ghalabat adh-dhan? <coughs> Ulama' berkata, Walabatudhan adalah ibaratun An rujhani ahadil janibaini alal janibil akhar Rujhanan mutlaqan Rujhanan mutlaqan yutrah ma'ahu al janibu al akhar Jadi walabatudhan <coughs> adalah Kuatnya salah satu sisi Di atas sisi yang lain Secara mutlak Sehingga sisi yang lain bisa dibuang dengannya Hingga sisi yang lain bisa dibuang dengannya. Artinya yakinnya itu 75%. Nah, ada sisi ilmunya, sisi keyakinannya, tapi tidak sempurna, tidak 100%, ya cuma 75%. Ini namanya dalam fikih golabatul zan. Golabatul zan. Dan kita lihat makna dari kaidah ini. Ila taazza ral yakin, rujia ila golabatul zan dan Syekh Muhammad bin Sulaisain rahimahullahu taala juga menyebutkan dan kaidah ini dan beliau memberikan banyak contoh tentang kaidah ini dan tentang permasalahan-permasalahan yang nanti insyaallah taala kita akan baca contoh-contohnya apa maksud dari kaidah ini ulama berkata anal asla fi bina' al-ahkam huwa ar-ruju'u ila al-yaqin fa idza amkana al-wusul ila al-yaqin فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ لَكِنْ فِي هَالَتِ تَعْضُرِ ذَلِكَ أَوْ تَعَصُّرِهِ فَإِنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَكُومُ مَقَامَ الْيَقِينِ عند الفقهاء. Kita lihat Secara asal Secara asal Yani hukum asalnya Al-asl eh, Secara asal Dalam membangun hukum Dalam membangun hukum-hukum <clears throat> adalah dikembalikan kepada keyakinan Harus yakin Fa'idha amkanal usulu ilal yakin Apabila memungkinkan untuk sampai kepada derajat keyakinan Maka tidak boleh Al-udul anhu Tidak boleh berpaling menyimpang dari keyakinan Ya kerana ini dibangun di atas keyakinan dan tidak boleh menyimpang dari al-ilm atau al-yakin. Tetapi dalam keadaan ta'azzur, dalam keadaan ta'azzur, ta'azzur ini, ketika seseorang tidak bisa sampai kepada derajat yakin, atau ta'assurih atau sulit untuk sampai kepada derajat, nama derajat keyakinan, maka kata ulama ghalibadhdhan dzannya ghalib yang kuat prasangka yang kuat yang 75% di bawah uh, 100% kedudukannya menduduki keyakinan indal fuqaha menurut fuqaha ya? kemudian di sini dikatakan wa ja'zu bina'ul ahkamil fikhiyati alayhi di saat ini maka boleh Membangun hukum-hukum fikih di atas zhan ghalib Di atas zhan yang kuat Indah adam, indah adami wujudil yakin Ketika tidak ada keyakinan Ketika tidak ada keyakinan Alladhi qalla man yahsulu indah naghari wal istidlal wal istidlal ورللمن berkata كلفنا في كل مساله من مسائل الفقه بالوصول بها الى مرتبه اليقين لكان ذلك او لكان هذا من تكليف ما لا يطاع ولا افض ذلك لتعطيل الاحكام وهذا منتف شرعا كره kalau kita diberi beban, diberi taklif dalam semua masalah dari masalah-masalah fikih, harus sampai kepada derajat yang namanya derajat keyakinan, maka ini merupakan taklif mala ma yuta. Pembebanan atau taklif dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, dan hal ini akan menghantarkan kepada taatilil ahkam, menghantarkan. Kepada ta'adil ahkam Jadi banyak hukum yang tidak akan bisa dilakukan. Atau banyak hukum yang ditinggalkan. Dan ini tentunya secara syariat ternafi'kan. Secara syariat tentunya hal ini ternafi'kan. Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau pernah berkata. Al-aslu. Al-la al, al, al Ahkam illa al ilm. Al-Asl hukum asal bahawa hukum-hukum tidak boleh dibangun kecuali di atas ilmu, tidak boleh dibangun kecuali di atas keyakinan. Lakin, dahat ad-daruratu lil 'amal bidh-dhann, ia a'dzur al-ilm fi akthar as-suwar. Akan tetapi, akan tetapi kata beliau rahimahullahu ta'ala ketika darurat, keadaan darurat dalam kebanyakan suar bentuk hukum Dan sulit sampai kepada derajat keyakinan Maka boleh mengamalkan yang namanya azan. zan Beliau berkata Fathbutu alaihi al-ahkam Fathbutu alaihi al, alaihi al Sehingga hukum-hukum Itu -hukum sabit di atas azan zan tersebut Linudhuati khataihi Wa ghalabati ishabatihi linudratih khata'ihi karena jarang kesalahannya dan biasanya benar kata beliau wal ghalibu la yutrakul linnadir dan sesuatu yang ghalib sesuatu kebanyakan tidak ditinggalkan karena sesuatu yang sedikit atau yang jarang wa baqiy asyaku ghayru mu'tabarin ijma'an dan syaknya keraguannya tidak dianggap secara ijma' gitu juga Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala pernah berkata wa min at-takhfifat al-mutlaqah al-amal bil-mazmun li mashaqqati al di antara takhfif keringanan yang mutlak yang keringanan dalam syariat Islam maksudnya adalah mengamalkan dengan dhon mengamalkan dengan dhon ketika ada kesulitan untuk sampai kepada derajat yang namanya derajat keyakinan dan ini pun pernah dikatakan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam Rahimahullahu Taala dalam manzuma Usulul Fiqh wa Qawaidi beliau berkata wa in ta'azzara al-yaqin farji'a li ghalib adh takun muttabi'a kata beliau apabila tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan farji'a Farji'a dengan alif di sini makna alif itu adalah nun takkid sebenarnya. Lewat dari nun takkid farji'an farji'an artinya betul-betul hendaknya anda kembali. Kembali ke mana? Ke ghalibudhdan kata beliau. Ghoddan yang walib Takun muttabi'ah. Jadi anda menjadi orang yang muttabi'. Maksudnya muttabi' kepada siapa lima qalahul ulama terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Dari sini kita tahu bahawa apa yang disebutkan ulama ya itu adalah ilmu dan kita harus nurut kalau itu baik karena memang ulama adalah ahli ilmu fasalu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kepada ahlu zikri apabila kalian tidak mengetahui ini arti dari kaidah yang kita bahas dan tentang pentingnya kaidah yang kita bahas Ya. Pada kesempatan ini sekali lagi ya, Perlu diperhatikan Bahawa kita sedang mempelajari kaidah Yang berjudul Iza ta'azzara al-yakinu Ruji'a ila gulabatizhan Apabila tidak mungkin Mendapatkan keyakinan Maka dikembalikan kepada Zhan yang kuat Atau singkatnya kembali kepada dzan yang kuat, prasangka yang kuat. Ya. Tetapi perlu diingat bahawa kaidah ini harus dipahami betul-betul karena tidak secara mutlak ya. Dan karena ada beberapa contoh yang harus juga kita perhatikan. Dan tentunya semuanya kembali kepada ilmu dan kembali kepada ulama. Nah. Baik. <tuh> Jadi kaidah yang kita bahas adalah kembali kepada dzan yang kuat Apabila tidak bisa kembali kepada derajat keyakinan Baik Para pemirsa Raja TV Dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita akan memasuki adilatul qa'idah Dalil-dalil qa'idah yang kita sedang bahas ini Apa dalil-dalilnya? Apa dalil-dalilnya? Ada beberapa dalil ya yang disebutkan dan yang akan kita sebutkan dalam kesempatan yang mulia ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala surat At-Taghabun Allah berfirman Fattakul Laha Mustaqatuh bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ini dalilnya kemudian dalil berikutnya adalah surat Al Baqarah seratus delapan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kemudahan bagi kalian Wala yuridu bikumul usra Dan Allah tidak menginginkan Kesusahan pada kalian Ya subhanallah Ayat yang mulia ini ayat yang luar biasa Menunjukkan bahwa Allah menghambarkan kasih informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sayang terhadap kita, tidak mau hamba-hambanya itu susah. Tapi Allah menginginkan kemudahan untuk kita semua. Kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Salihul Syaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat yang mulia ini kata beliau, Wa al Yusri al Binau." ala ghalabat az-zann inda ta'azzur al-yaqin di antara kemudahan yang Allah berikan adalah membangun hukum di atas dzann yang kuat ketika tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan ini termasuk jenis kemudahan yuridu Allah menginginkan kemudahan wa dan Allah tidak menginginkan kesusahan Berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman: "Fala junah alehimaa an yataraja inllana ayyukima hudud Ya, ini ayat berbicara tentang suami istri yang bercerai, bercerai tiga. Ya. Yeah di ayat Al-Baqarah ke-230 ini Allah berfirman sebelumnya fa in tullaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu apabila suami menceraikan istri menceraikan di istrinya maksud yang ke ayat 230 ini adalah cara yang ketiga cara yang ketiga karena ayat ke sebelumnya Berbicara tentang Abdullah kau merotan cara itu dua kali maksudnya boleh kembali. Nah di ayat yang dua, dua tiga puluh ini Allah katakan fa intolakoh kalau suaminya cerai kembali berarti cerai yang ketiga. Tidak halal kata Allah Subhanahu wa Taala. <coughs> Wanita ini setelah cerai yang ketiga ini ya, tidak boleh kembali kepada suaminya hatta tangki hazal dan sampai si wanita ini <coughs> menikah dengan laki-laki lain. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman, ya, faintolalikohah kalau si laki-laki yang kedua yang menikahi wanita ini yang dicarai tiga kali ini ya, menalak istrinya, maka kata Allah fala junaaha laihima an yataraja'a maka tidak ada junah tidak berdosa atas keduanya untuk rujuk artinya apa suami yang telah mencelat mentalak yang ketiga, ketiga ini bisa rujuk kembali dengan istrinya ini ya dengan dasar apa Allah berfirman in wanna an yuqima hudud Allah kalau keduanya wanna wanna Dhan, itu apa punya dzan, dzan yang kuat, dzan yang kuat walaupun tidak yakin yang kuat ya. Nah, ini yang dipakai oleh Syauzemiin ya, dalilnya in dzanna an yuqima hududallah. Apabila keduanya punya dzan yang kuat bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu sebagian eh, oleh karena itu dzan ini juga dikatakan dengan dzan yang yakin. Zakar Syekh Ibn Taymin rahimahullahu ta'ala di antara fa'idah dari ayat yang mulai ini adalah Al-iktifa'u bil-dhani fil-umuril mustaqbaliyah Al-iktifa'u bil-dhani fil-umuril mustaqbaliyah Jadi, boleh mencukupkan dengan zhan dalam perkara yang mustaqbaliyah perkara mustaqbaliyah, perkara yang akan datang Ini fa'idah yang luar biasa para pendengar dan para pemirsa ya Jadi, ketika seseorang memiliki ilmu yang ilmunya itu 75% mendekati keyakinan dzan dia boleh berdzan ya dan bukan rajman bil ghaib lain urusannya ini bukan rajman bil ghaib ya boleh berdzan dan dzannya ini adalah dzan yang ghalib dzan yang ghalib oleh karena itu tidak semua dzan itu kita nafikan tidak semua dhan kita celak Kalau dhan itu dibangun di atas Ilm Ya, wah ini Anda ini kayak Sufi misalkan Atau anda berbicara tentang Hal-hal gaib eh. Lain masalah ini, ya lain masalah ya. Jadi ada Beberapa permasalahan yang harus kita Pahami ya, para pemirsa, para pendengar ya, Bahwa ada dhan Di sana yang Bisa dipakai, yang bisa dipakai. Saya berkata al-iktifa ubil fil umuril mustaqbaliyah dalam perkara yang akan datang, dalam perkara yang akan datang. Yang enggak boleh itu adalah menerka-nerka tanpa ilmu zon, ya. menerka-nerka dengan <coughs> tanpa ilmu seakan-akan mengatur hal yang wajib. Ini yang tidak boleh dan diharamkan. Kita lanjutkan. Lian talab al-yakini fil mustaqbal min bab al-taklif bima la yutah meminta keyakinan dalam perkara yang akan datang ya? tentang perkara yang akan datang ini merupakan hal taklif dengan sesuatu yang tidak dijanggupi ya? Allah berfirman in zanna an yuqima hudud Allah apabila keduanya punya zan bisa menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara dalil idza ta'azzara al-yaqin ruji'a ila walabat adh-dhan. Ada hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Nabi amuliy alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharras wad, falyutim 'alayhi." ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila salah seseorang yang raka'ah yan ragu dalam solatnya falyataharra as-su'al falyataharra as-su'al yani ibhas 'an as cari mana yang benar artinya dengan apa dengan dhon ya dengan dhon Kemudian sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud dua kali, sujud nanti sujud sahwi. Nah. Dalam perkara ini, Syekh Uthayman rahimahullah berkata, هذا الحدث دليل على أن من كان عنده ولبط ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبعوا ولبط الظن وهذا من تيسير الله عز وجل Lainnya yakinah, ahiyana ya taazir. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang memiliki zan yang kuat, zan yang kuat dalam perkara-perkara ibadah, maka boleh mengikuti zan yang kuat. Ya? Dan ini merupakan taizir dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena keyakinan bisa jadi mutazir. Uh, Kita tidak bisa mendapatkan keyakinan tersebut. Contoh yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha atau dalil yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, tentang sifat mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara apa yang kabar oleh Aisyah radhiyallahu anha ya ketika menyela-nyela rambut Ini sunahnya kan habis wudu selar rambut ya bahasa syair Kemudian di sela-sela rambut. Apa kata Aisyah? Hatta idza dhanna annahu anna qad arwa bashratahu. Eh, fadh'a 'alayhi al-ma ketika Nabi SAW sudah dhann, menyangka. Dhann, makanya dhann. Dhann yang kuat Bahawa air-air itu sudah masuk ke dasar-dasar dari kepala rambutnya, dari dasar-dasar rambutnya. Maka Nabi SAW alaihi air ke badannya tiga kali guyuran. Di sini, di sini, sisi pendalilannya adalah kalimat zhan. Hatta iza zhanna. Ini menunjukkan boleh mencukupi dengan zhan fi usul il-ma'il al-bashra. Eh? Jadi, pakai zhan boleh. Pakai zhan. Karena tidak dengan bukan dengan keyakinan yang penuh. Baik, wallahu a'lam miswad ya ini dalil-dalilnya ya. e, kemudian para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, kita masuk sekarang kepada tatbiqat al-qaidah. Tatbiqat al-qaidah. Penerapan dari kaidah ruj'a ila ghalabat adh kembali kepada dhann yang kuat Yang pertama ada contoh Lawa ishtabaha ma'u ma'un tahurun bi najisin fa innahu yataharra ma ghalaba 'ala dhannihi annahu tahirun ya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 dan dia harus Melihat ya, Dengan Dhan yang walib ya. Dhan yang walib pada ah, dirinya Oh ini suci atau najis nih, ya? Gitu Maka Kalau misalkan dhan walibnya Pada dirinya adalah suci Maka boleh air itu digunakan Ya Apalagi ada korain Korina misalkan air ini tidak Najis, ya, maka boleh digunakan untuk bersuci. Contoh yang kedua, <tuh> contoh yang kedua, misalkan ahari, ya, anda contohnya ahari saja supaya mudah dicerna, air, ya. Punya pakaian banyak, Ari. pakaian banyak. Kemudian hari ini Safar Safar kembali ke rumahnya agak lama Safar ini sampai hari lupa ini ada pakaian numpuk hari sulit mencari mana yang suci atau yang najis dari Pakaian yang menempuh tersebut itu bisa terjadi kan? Yes, iya sah. Kadang-kadang sebagian kita gantungan pakaian, hmm. gantungan pakaian digantungan. Kadang-kadang hmm. masih suci, kadang-kadang masih atau ada yang najis. Hmm. Nah, ada posisi atau kondisi yang dia banyak pakaian. Hmm. Aduh, ini pakaian ini sudah suci. Eh, pakaian ini suci atau najis? Ini pakaian ini suci atau najis? najis. Ya, maka dia pakai menggunakan apa? Boleh pakai Ah, menurut zon yang kuat ini pakaian suci, ya, maka boleh dipakai, ya. <tuh> Tajib. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain. Ah hari nyuci, nyuci pakaian, ya, sudah nyuci secara zon wajibnya ah hari. Katakan ini pakaian sudah suci nih. Yeah. Ya. Zon gulibnya. Hari oh ini pakaian sudah suci. Maka. Bisa dipakai. Atau hukum bisa dibangun di atas. Zon gulib ini. Ya. Yeah. Saya bacakan contoh-contohnya. Syafim rahimahullah berkata. Man gwasala thawbahu minal najasati hatta. Walaba ala dhannih annahu qatta toharu minha. Lihat. Siapa orangnya yang mencuci pakaian. Karena najis. Sampai Dia berada dalam dzan ghalib ya, dalam ghalabatudz dzan dzan yang kuat Bahawa dia sudah mensucikan pakaian tersebut ya. maka kata Syaltamin fa tsaubu tahirun walau kana nafsi alwaqi' lam maka pakaiannya itu dihukumi apa ya, suci walaupun kenyataannya belum suci lihat Walaupun kana fi nafsi alwaqi' walau kenyataannya belum yatathahhar tapi dzan ghalibnya ahari dia sudah sucikan sampai selesai wan ghalib dia sampai keyakinan sudah dzan mughallib dan dia sudah cuci susah ya sudah ini kayaknya suci nih udah karena apa Kata syu saimin li annal ibrata bima fi dzanni al mukallaf karena ibrahnya itu diambil dari dzannya mukallaf ini Contoh yang lain ya eh, contoh tadi juga idhashtabahat thiyabun tahiraton bi najisatin aw thiyabun muharramatun bimubahatin fas sahihu annahu yataharra wa yas wa yusalli bima yaglibu ala dhanni annahu thabath thahir mubah wa Kalau misalkan tersamarkan antara pakaian yang najis dengan pakaian yang suci atau pakaian yang mubah dengan pakaian yang haram ya maka Pendapat yang suhih Kata beliau Maka dia harus mencari ya, Kemudian Mengingat-ingat kembali Ketika, wah oh, sudah Zonnya ini kuat nih, Bahawa pakaian ini suci Dia sholat boleh Dengan pakaian tersebut Dia pun uh, Boleh menggunakannya Dan lah Tidak ada harut Tidak berdosa atasnya Nah ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ya, contoh yang keempat. Manu galab ala zannhi, anhu yajid al-maa fi akhir waktu salah. Wajib alehi anyu aakhir salah walayussalli bi taymum. Siapa orang ya yang menurut zan galibnya, menurut Dhan yang kuatnya Dhan yang kuatnya, Dia mendapatkan air di akhir waktu sholat Maka wajib atasnya mengakhirkan sholat Dan tidak sholat dengan tayamun Karena tayamun sebagai apa? Pengganti Ya Tayamun sebagai pengganti Misalkan Waktu subuh Hari ini Berada di sebuah daerah Di sebuah daerah Terus Tidur Pas bangun Lihat air, gak ada air Ya Air habis buat membersihkan eh, Misalkan ke belakang kan gitu kan Pas mau wuduk Ah, gak ada nih airnya Gitu kan Dan ini bisa terjadi Ya tidak Bisa terjadi Kemudian Dia bilang kepada yang punya rumah, ya atau misalkan eh, yang yang tempat yang dia ingin napi, kan atau misalkan di funduk, ya, di funduk yang jauh, ya, karena, karena kalau di hotel-hotel perkotaan air melimpah biasanya. Hmm. Nah, terus bilang ke seseorang, bisa nggak datangan air, ya, bisa? Kapan perkiraan datang air? Datang airnya, misalkan mungkin eh, jam enam kurang sekian jam misalkan jam tersebut hmm. matahari belum terbit hmm. ya belum syuruk nah dan dia meskipun belum yakinnya belum seratus persen hari yakinnya belum 100% hmm. masih ada zon muwalib hmm. ada zon muwalib tapi ya, zonnya walib orang ini saya percaya suka ya dan dia akan datangkan air untuk Uh, wudu ya. Nah, dalam posisi ini Syekh Muhammad Shalih bin taala berkata, orang yang nanti di akhir walaupun di akhir eh, waktu ya, dia bisa mendapatkan air maka dia tidak pakai tayamum. Dia boleh tayamum. Ya. Dan ketika lihat air, oh enggak ada nih airnya. Dia tayamum saja, kan? Eh? Langsung tayamum. Iya. Hmm, kata Syamin enggak boleh. Lihat jadi wajiblah anjuk akhir salat kata saya. Wajib akhirlah salatnya. Yaudah tunggu, hmm. ditunggu. Ah, walaupun lebih tidak salat dengan ya. tayamum. Nah datanglah, e, misalkan airnya, gitu kan. Tapi ketika pas di akhir mepet, ini enggak ada air juga enggak datang gimana? Pas nelfon. Ya sudah tayamum, ya, ya. tayamum. Kemudian walaupun mendapatkan satu lokat. Dia sholat dengan tayamum tersebut hmm. Jangan sampai Nunggu sampai 14 waktu sholatnya habis hmm. Seperti itu ya? Ini yang harus diperhatikan Contoh yang kelima <coughs> Contoh yang kelima Syekh berkata Yajuzulil muslimi An yusalli An yusalli idha ghalaba Ala dhannihi Dukul al waqt seakan-akan takuna as boleh bagi seorang muslim solat sesuai dengan dhannnya yang walid yeah? ya yang walid ketika misalkan kata syekh Utsaimin awan itu gelap ya yeah? Jadi langit ditutupi saya, awan mataharinya kelihatan Ini sudah maghrib atau belum ya Tapi zhan ghalibnya Ingat, bukan syak ini Zhan ghalibnya sudah masuk waktu Zhan ghalibnya sudah masuk waktu Maka boleh dibangun di atas zhan tersebut Ya, dia solat Contoh yang lain Yang keenam. 6 Contoh yang keenam. 6 Law sabbaha al-imamu rajulun wahidun faqad وغلب على ظن الإمام صدقه أو نعم صدقه أخذ بقوله بناء على جواز العمل بغلبته الظن. <coughs> yeah. Kalau seorang imam yeah, dia ketika Mengiman manusia kemudian di salah satu diantara mereka mengucapkan tasbih dan ya, mengucapkan apa? tasbih. Dan menurut dzannya yang kuat, imam ini imam ini eh, yakin bahwa yang mengucapkan tasbih ini walaupun satu orang, walaupun satu orang, itu benar. Gitu. Dia salah. Ya. Dia salah dalam salatnya, ya. Maka dia bisa mengamalkan perkataan si makmum ini. Tasbih makmum ini diambil, ya. Dan hukum ini dibangun di atas Bolehnya beramal dengan Dhan yang walib Gula batu al-dhan Ya Baik Jadi misalkan Ah hari jadi imam Kemudian dia mengucapkan Subhanallah oh. Wah salah ya Kan Wah, Wah satu salahnya. orang inilah Terusin aja Padahal <laughs> <laughs> yeah? yeah? yeah. yeah. Dhan walibnya dia benar Now. Gitu Gula mm -hmm. galibnya dia benar kan? Ya? Mm. Ini Gak boleh Nah, ambil ambil perkataannya, uh, walaupun dia tidak yakin 100% seratus walaupun dia tidak yakin secara, secara 100% seratus persen, pakai ujian wali, hmm. ya kan ini sesuatu yang wajar hmm. salah dalam solat, sesuatu yang apa yang wajar, ya? hari jadi imam, apakah uh, kurang apa namanya apa? kurang tasyahud, hmm. ya kan? Hmm. Apakah ada kewajiban yang tidak dilakukan kan gitu? Pakai tas e, imameh, ya. pakai eh, pakai satu pun nggak apa. apa Dan <coughs> walaupun, ya walaupun memang untuk meyakinkan tidak dengan satu orang hmm. untuk keyakinan tidak dengan apa untuk satu orang. orang. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat e, asar. Tak salat asar. Mm -hmm. Rasulullah oleh wasan salat asar masih berapa rokaat? Nah, eh, salah satu salat. Ima salat, salat asar. Tetapi sebenarnya ulama mengatakan itu salat asar. Mm -hmm. Ya, eh, karena salah satu salat ashi, salat eh, siang, mm -hmm. salat sore. Nah, Rasulullah oleh wasan ini hari pernah lupa. Mm -hmm. Beliau lupa. Beliau salat dua rokaat. Beliau salat dua rokaat. Uh, para sahabat pada kebingungan kan? Ya, tapi dia yang pertamanya. Dia, dia yang pertamanya. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari iman, ya. terus bersandar di tiang ya. yang sudah tersediakan di Masjid Nabawi bersandar. Dan Rasul dia. Ya. Para sahabat sebagainya cepat-cepat ke pintu. Ya, di antara mereka, eh, pokoknya tidak berani menegur Rasul Sallallahu. Ya. Karena di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Ya. Abu Bakar, Umar pun tidak berani nengok Rasulullah Sallam uh -huh. atau bertanya kepada Rasulullah Sallam, karena kewibaan Rasul yang begitu besar. Dan ini sesuatu yang wajar kita enggan se atau segan kepada seseorang karena apa keibawaannya, ya itu sesuatu yang wajar. Sampai ada seseorang yang disebut dengan Zul Jaidin, uh -huh. Zul Jaidin, Zul Jaidin ini berkata bertanya kepada Rasulullah, her Rasulullah, ya. Aku siratissolah Amnasid Wahai Rasulullah Apakah Solatnya itu Dikosor ya. Atau anda lupa Wahai Rasul Kan gitu hmm. Apa kata Rasulullah SAW ya? Rasul enggak, eh, Rasul menjawab Saya tidak lupa Dan saya Dan solat tidak dikosor ya, ya, ya, ya. ya, Memang Rasul Sama sekali tidak ingat ya, ya, ya, ya. Tapi Rasul Bilang anda tidak lupa Dan solat tidak dikosor ya, ya. Ya dia. Padahal salatnya dikosor. Eh padahal salatnya berapa bar rakaat? 2 Rasul enggak yakin sama Zul kan? Hmm. Artinya belum yakin. Hmm. Belum yakin. Nah, sehingga Rasul bertanya kepada para sahabat, "Akama yaqulu Zul Yadain?" Hmm. Akama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Apakah perkara yang seperti apa yang dikatakan kaum Zul Yadain? ini sahabat yang eh, kelebihan tangannya panjang ya, Zul hmm. ini. Nabi apa Rasul, apakah Yakunul Syadzain? Apakah seperti yang disampaikan perkaranya oleh Syadzain betul hmm. kan gitu? Para sahabat menjawab naam. Ya. Hmm. Artinya apa? Salatnya dua rakaat, gitu. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan dua rakaat. Kemudian setelah itu salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sijud setelah. Salam, hmm. ya dua sekali sujud setelah salam. Nah ini. Nah dalam hadis ini hadis Sahih Bukhari uh, dalam hadis ini ya kita menjumpai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak langsung mengambil pergerakan tuliyadin, ya Rasul tidak langsung mengambil perkataan tuliyadin satu orang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa <tuh> uh, Wajar, ya ketika seseorang dihabari oleh seseorang yang kurang yakin, eh, kemudian dia bertanya kepada yang lain. Nah, nah kembali kepada contoh yang disebutkan oleh Sheikh Uthaimin. Lausab habil imam rojulun wahid fakat. Kalau ada satu orang <-tuh> saja yang mengucapkan tasbih. Subhanallah, yang itu salat kan? Subhanallah. kadang-kadang orang ngangkatkan subhanallah, ya, orang ya, ngangkatkan ya. kan. Uh, terus imamnya, "Oh, ana salah nih," ya. kan gitu. Iya, salah. Tapi eh ben -ben salah enggak kan itu? Ya. Terus tapi zan ghalibnya hmm. 72% salah. Kayaknya benar nih ya, yang mengucapkan ya, tasbih ya, kan? Iya. Nah, maka kata Sayyid Samin, bila bina akhad bi qoulihi dia boleh mengambil perkataan walaupun satu orang kan gitu binaan ala jawazil amali bi ghalabatizzan karena membangun uh, amal ya yeah, itu boleh dengan ghalabat azzan ya yeah? wallahu alam nah uh, banyak contohnya ya yeah, dan contoh-contoh lain insyaallah kita tunda dalam pertemuan berikutnya uh, kita akan sekarang memasuki apa namanya ta'jwab ya Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pemirsa atau para pendengar yang berhubungan dengan masalah ini. Baik, Ustaz. Wabahu'alaikum, Ustaz. Terima kasih atas uh, urayan materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Yala LC. Dan kami persilakan bagi anda yang ingin bertanya seperti yang telah Ustaz sampaikan tadi. Kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan berkesesuaian atau sesuai dengan apa yang telah kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Bisa anda hubungi kami secara langsung melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Mulai sekarang kami buka. Silahkan. Halo. Hello silakan. Berusaha. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abu, Abu Rahman di Padang. Silakan, Bapak Abu Rahman di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kayak buang angin tapi enggak. Eh <tip> <tip> kayak kaya, kaya kaya saya ya, dia dia kayak saya perutnya gitu. Uh -uh, ada rasa uh, buang angin tapi kayak kaya enggak lah kayak apa tapi ada rasa mau keluar tapi enggak enggak keluar gitu. Heeh. <tip> <tip> <tip> uh, Terus? apakah apakah apa zoom yang yang hmm. apa apa? Yang kayaknya tapi enggak, tapi kayaknya ada rasa itu itu ringkasnya kayaknya ada rasa gitu ya. Ya. Terus terus yang kedua. Nah, tolong tak jelasin secara ringkas saja masalah sejak sabis kan. Saya semua senang. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Baik. Baru kalau fik. Siapa namae? dari di, di Padang ya? Ya Padang. Abdullah dari Padang. Ya. Antum jangan lupa. Iya. <laughs> ya. Afan ya, Akhi. Heem. Baik, eh untuk saudara kita yang di Padang, terima kasih atas perkat, eh, pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya. <coughs> yang bertanya ten, yang pertama tentang masalah ya kayak ada yang keluar hmm. ketika salat, kemudian tentang sujud sahwi. Baik. Eh, tentang masalah antum Ya, itu sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini. Ya. Itu kalau itu masuk dalam uh, kaidah al-yaqinu la yezulu bishshak. Al-yaqinu la yezulu bishshak. Bahawa keyakinan itu tidak bisa gugur, ya, tidak bisa hilang dengan adanya shshak keraguan, ya. Dan antum masih syak, gitu Masih syak, ya Tapi, eh, bagaimana seseorang yang ketika solat Dia, kedapatan kayak kayaknya ada sesuatu yang keluar Sepertinya rasanya ke ada yang keluar ya, ya, tapi dia juga tidak bisa merojahkan hmm. salah satunya masih syak, hmm. ya ah, Ini ada hadis Nabi S.A.W. dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW pernah bersabda: "Idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa'shkil alaihi Akhraja minhu shay'un am laa? Fala yakhrujanna min al-masjidi hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat tabilla salah satu di antara kalian menjumpai, mendapati dalam perutnya sesuatu. Keskalalehi dan muskilah baginya. Hmm. Ya, dia bingung. Apakah ada keluar atau tidak? Lihat kata Rasul. Ahorohjamin hussein amla. Ya, apakah ada yang keluar? Arti apa? Bahasa kitanya ada kentut enggak nih? Hmm. Nah, kan itu yeah. dalam hati kan itu. Maka kata Rasul apa? Kata Rasulullah yang kerjaan nama-nama masjid, jangan keluar dari masjid. Hmm, lanjutkan, lanjutkan bermaksud solatnya, ya. Sampai apa? sampai mendapatkan keyakinan. Keyakinannya itu bisa dilihat salah satu dari dua hal yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati Yesmaul Sautan sehingga dia mendengar suara awiyah jidharihan atau dia mencium bau. Ketika ada suara kan ada suara kentut kan? Iya seperti itu yeah. <laughs> untuk praktekkan seperti itu ya wah ini batal yeah. atau mencium bau bau tak sedap ya bukan baunya wangi bau tak sedap ya ada ah, yakin sudah ini batal ya tapi ketika ada suaraan semua ini suaranya nggak usah kan itu enggak jadi Dua hal ini atau salah satu dari dua hal yang didapat di ketika solat maka ini sudah keyakinan. Hmm. Ya? Jadi kalau masih uh, saya ragu-ragunya ada keluar atau tidak nih, maka dibangun di atas keyakinan. Al-yaqinu la ya zuluh bishak. Begitu juga hadis Abdullah bin Zaid. Ya? Kalau tadi hadis uh, Abu Hurairah, uh, sekarang hadis Abdullah bin uh, Zaid. Hadith Abdullah bin Zaid radiyallahu'an Di mana dia berkata Syukia ilan Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa, wa Ar-rajulu yukhayyalu ilaihi anna hu yajidu syai'a fi salah ya, Dilaporkan, dihabarkan, dikeluhkan di depan Nabi salallahu alaihi wa salam alaihi wa sallam, <coughs> Seseorang yang dikhayyalkan Dia mendapatkan sesuatu Dia menjumpai sesuatu dalam solatnya. Apa kata Rasulullah s.a.w Rasulullah menasehati Kata Rasulullah yansarif Hatta yasma'an sawtan Atau yadidarihal Jangan tinggalkan sholatnya kata Rasul Sampai mendengar suara Atau mencium bau Ya Sampai mendengar suara Atau mencium bau Oleh karena itu Untuk akhuna yang di Padang Dan siapapun yang mendengar Atau siapapun yang melihat mm -hmm. Kalau lagi salat kemudian aduh, ragu-ragu ini ada sesuatu yang keluar tonggak. Ya. Pastikan tidak. Sampai mendapati dua hal tadi. Imma mendengar suara kentut, imma dia mencium bau yang tak sedap. Maka berarti batal. Kalau masih ragu-ragu, dibangun di atas keyakinan al-yaqinu Layazulu bisyak Lihat perkataan Imam Nawawi Tentang hadisnya hadis Abdullah bin Zaid tadi Imam Nawawi berkata Wa hadithu aslun Min usulil Islam hadis Abdullah bin Zaid Merupakan pokok Dari pokok Atau fondasi-fondasi Islam Dan dia berkata Wa qa'idatun min kawa'idil fikh eh, Wa qa'idatun azimatun min kawa'idil fikh Dan ia merupakan qa'idat yang besar Dari kaedah-kaedah fikih Wahia An, al-Asyiyah yuḥkamu b-bakriha la usulih hatta y-t-yakn khilafah dzalik. Ya, jadi yani nampak, bahawa sesuatu itu dibangun di atas uh, dasarnya, jadi hukum itu dibangun di atas dasarnya sampai yakin ada yang menyihih hal tersebut. Walla'du rasyak at-tari alaiha dan syak yang datang tidak membodohatkannya. Ya. Jadi uh, pertanyaan tadi tidak masuk ke dalam kaidah iza taazzarul yakin rujia ila ghalabatudz dzan tidak tetapi masuk ke kaidah yakinu la yazulu bisyakk ya kaidah kembali kepada ghalabatudz dzan kepada dzan yang ghalib juga saya katakan tadi di awal ini harus dipahami dengan benar dan tidak semuanya masuk ke sini ini pun kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya e, seperti juga dalam masalah contoh misalkan seseorang yang belum dia dia um, ragu, sudah bayar zakat belum? Saya sudah bayar zakat belum? Saya sudah bayar utang belum? Misal gitu kan. Ya. Ini masuknya bukan kepada ghalabatudhzan. Maksudnya kepada yang awal tadi. Ya. Yeah. Ya, maksudnya kepada yang awal. Bahkan ada kaidah annal ma'dum kal adam. Ya. Bahwa <coughs> uh, al asl fil ma'dum adam. al asl fil ma'dum Adamun Hukum salam sesuatu yang tidak ada, maka tidak ada hukum salam. Ya? belum melakukan. Nah, baik. Itu masalah um, sujud sahwi. Ya. Ya, masalah sujud sahwi ini harus ada pembahasan khusus. Ya. Tetapi Tapi kaidahnya sebagian ulama memberikan kaidah Bahawa setiap ziyadah tambahan dalam salat setiap ziyadah tambahan dalam salat, ya, itu sujudnya ba'da salam ya sujudnya ba'da salam ya setiap kekurangan dalam salat sujudnya qobla salam gitu ya ini ada kaidah juga ya walaupun di oleh ulama Tentunya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini misalkan gini kalau kita menambah tambahan dalam salat ya seperti tadi hadis dzul tadi ya hadis dzul Rasul tambahan ada tambahan salam Rasul sujud cahwinya ba'da salam ba'da apa? Pada salam. Kalau yang kurang pernah Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW pernah solat kekurangan tasyahud awal dalam solat zuhur. Kekurangan tasyahud awal. Berarti tidak melakukan tasyahud awal kan? Rasul sujud, kobra, salam. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang sujud sahwi. Wallahu a'lam besuat. Nama salam. Terima kasih atas Jawabannya semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bagi Bapak yang bertanya di padang tadi. Silakan berikutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Dari, ini, Bu? Sekarang Siliana di situ, Gondong. Eh, uh, Siliana dikecilkan terlebih dahulu volume uh, televisi atau radionya. Silakan pertanyaannya. Iya, iya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ano mau kan kalau nggak tahu pada mahrutnya, terus nggak tahu pada tajidnya hmm. gitu kan saya akan ragu-ragu pikiran ini diterima hmm. apa kan, nggak jelas, -jelas Tanah gitu. Jadi hmm. bagaimana Ustaz hmm. ya, mau menjelaskan? Barokallah. Kamariku mahrut, terus kajit, barokallah. Untuk Ahwat yang bertanya dari situ bondok, eh, ya. situ Bondo. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan juga bagi yang lainnya yang punya permasalahan yang sama, bisa mendengarkan jawabannya. Insyaallah Taala. Taib. Untuk yang solat, ya kalau misalkan ragu tentang tajwidnya, tentang makhluk hurufnya, tentang sifatnya, apakah solitri diterima atau tidak, ya ini buang keraguan itu, ya buang keraguan itu, ya ini bisa jadi was was dari syaitan, was was dari syaitan. Baik. Para ulama, seperti Syekh bin Basim Muhammad Taala ketika ditanya tentang masalah ini, ya, yang dituntut adalah ikumatul huruf. Ketika kita baca di solat, ya, bacaan Al-Quran, yang sir, ya, yang dituntut adalah ikumatul huruf. Bahkan yang sir dan jahar pun, Syekhullah SAW ta berpendapat, eh, tajwid itu eh, hanya penghias saja. Ya. Ya, eh, ya, tetapi Bukan berarti kita menyebelakan tajwid Baik ya. mm. Ini tuntut ikumatil huruf Tegaknya huruf Jangan was-was karena masalah makharjul huruf dan yeah. sifat mm. Ya, dan Dan tajwid, apakah solatnya diterima Atau tidak, mm. tidak. Mm. Kemudian bahkan yang ngeri lagi ada Ngulang lagi solatnya ya. Ini tidak benar Ya, Solatnya Yang penting ikumatil huruf membaca Iumatil huruf itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syaikh Uthamin, difathahkan yang fathah, didomahkan yang domah, dikasrahkan yang do, kasrah, yang sukun juga dibaca dengan sukun. Hmm. Jangan sampai yang domah dibaca fathah, yang fathah dibaca kasrah, yeah. yang kasrah dibaca fathah, atau sebaliknya dan seterusnya. Jadi ketika kita, ya, anti yang bertanya, dan semuanya yang bertanya, ya, bacaannya lurus, tegak, ya, misalkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu benar hmm. Ya ha. Ingat Yang fathah dibaca fathah, Kasur dibaca kasur Dorma dibaca Dorma hmm. Memang ulama Keras dalam masalah eh, Sebagian ulama hmm. Dalam masalah ini ya. saya Ustaz Imin pun Ketika salah dan tidak menegakkan huruf Itu Itu mesti diperhatikan ya Misalkan An amta di, eh, -am, eh, -am dibaca an amtu Misalkan Nah ini yang eh, Dah keterlaluan kalau ini ya. Ya. Tapi, tapi perhatikan oleh eh, Pendengar dan pemirsa Untuk Memperhatikan masalah ini ya. Jangan was-was Jangan karena masalah makhrod sama tajwid misalkan tidak bisa Terus uh, jadi sholatnya ragu-ragu terus, was-was terus Kemudian uh, tidak tenang hidupnya Malah ya. tidak khusyuk istilahnya Jadi ya. enggak khusyuk, ya. betul, ya. jadi enggak khusyuk sholatnya Pikiran ya. terus Ini dari syaitan nanti takutnya ya. syaitan masuk ya Ya Jadi baca seperti biasa Misalkan setelah takbir, kemudian baca doa istiftah Kemudian baca alhamdulillah ta'awud Ya Kemudian baca bahasa Allah, kemudian Alamin ar Maliki Al-Middin Biasa saja yeah. Yeah. Yeah. Jangan eh, ketika baca sir dibacanya kayak baca apa itu yang muratal-muratal yeah. eh, Apa namanya Atau yang tulang Itu tidak Biasa ses, yang murni tegak hurufnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya tetap terus belajar ya, Ustaz, tentang tajwid, makhraj, ya, belajarin terus ya, hari Ustaz. Ah. karena dia bagian daripada ilmu. Yeah, karena Rasulullah SAW berkata, "Khairukum man Quran, hmm. baik, kalanya, yang al Qur'ana wa 'allamahu." kerana baik orang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apalagi hmm. kalau belajar di masjid, misalkan. Ya. Wa majlisun aqamun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa ytadarusunahu bainahum illa nazalat 'alayhimus sakinah wa waqa'athum birahmah wa hafat'humal mala'ika wa dhakarahumullah fiman indah. Ini kata ulama masuk dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, hatta tentang makhraj sama sifat. Hatta tentang tajwid masuk ke dalam hadis yang mulia ini, belajar dapat faedah yang banyak. Nah, wabarakatuh. Wafiq barakallahu atas jawabannya dan berikutnya kami berikan kembali silakan di 0218236543. Halo? Silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah, dengan, wa dengan siapa yang di mana? Waalaikumsalam, warahmatullah, dengan siapa? di Waalaikumsalam. Ini dengan oh, Maisara. Dari Maisara. Maisara di mana? Di Sumatera. Nanti kecilkan terlebih dahulu uh, volume televisinya agar tidak feedback mengulang-ulang. Ya. Silakan pertanyaannya. Iya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum uh -huh. Ustaz Assalamualaikum Ustaz Ini ingin anda tanyakan Kemarin kan pernah ada siaran ulang Tentang Suara hati Yang hati yang apa namanya itu Pendalaman tentang hati Ustaz Nah kalau misalnya dalam suara hati kita itu ngomongin apa-apa kayak gitu, misalnya menghibah atau apa, tapi kita tidak mengucapkan menelisat apa kita berdosa. Uh, uh, uh, uh. Terus kedua, kalau misalnya, uh, uh, kalau orang uh. yang kita gibah itu, uh, mengetahui yang kita gibah itu, uh. Uh, apakah itu sudah termasuk dosa? mengetahui okay. yang gibah gimana? Apa maksudnya suka? Mengetahui yang gibah Maksudnya dia mengetahui suara. Hmm. Baik. Hmm. Baik. Uh, untuk masalah gibah ya. Dosanya memang besar. Hmm. Ya. Allah katakan wala yaktab ba'dukum ba'd. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain Kata Allah apakah salah satu di antara kalian senang suka ya, makan bangkai dari saudaranya Tentunya kalian merasa eh, jijik ya. Ini tentang gibah Tentunya ghibah ini adalah kata Rasulullah S.A.W. Zikruka akhaka bima yakrah. Dan kalimatnya zikir. Kata Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat, ada dua Atadunama l'ghibah. Tahukah kalian apa ini muslim l'ghibah? Hmm. Ya, kata Rasul zikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebut tentang saudara anda, tentang hal yang dia tidak sukai. Hmm. Tentang hal yang dia tidak suka, menyebutkan adalah fals. Jadi kalau dalam hati, ini bukan ghibah namanya. Saya kan saya di sampingnya ah siapa? Hari. Ahari. Gini, ngomong ngri. Hari kan nggak tahu. Ini bukan bukan gibah ya. Jadi kalau misalnya terbasit dalam hati, ini ini non ya Iya non. Ini bukan ghibah masuk ke non. Kalau kita mengetahui tentang orang e, melakukan sesuatu, kita di ngomong di hati itu bukan ghibah. Hmm. Dan kalau misalkan benar juga bukan dosa memang. Disimpan di hati saja <laughs> ya. Ia, iya, iya, iya, iya. <laughs> Ini pertanyaan mesti diperjelas lagi ya. Iya, iya, iya, iya. <laughs> nah. Jadi ya itu ya, e, kalau masih di hati bukan bukan, bukan ghibah ya. ya. Bukan hmm. ghibah. Kecuali kalau sudah keluar dari lisan dan diomongkan di depan orang kan. Hmm. Nah, ini baru Uh, ghibah yeah. Wallahu'alam nah. Pertanyaan kedua tadi yang seperti saya tangkap hmm? uh, Ibu tadi uh, mm -mm. Ghibah dengan orang lain Kemudian ghibahnya itu didengar Sama orang yang digibahin Apakah sudah termasuk dosanya di situ Ustaz Ghibah uh -oh. Kemudian Orang yang kita gibahin itu mm -hmm. mendengar Tahu uh, uh, tentang tahu. apa yang kita mengibahin Oh uh, iya yeah. uh. Uh, dalam masalah dosa, enggak mesti orang yang digibain itu tahu atau tidak tahu. Ya? Jadi Rasul membatasi kalimat zikru zikrul khalqah maimiyakra. Rasul tidak menyebutkan orang yang digibain harus tahu hmm. atau tahu, ya. Tapi ketika kita menyebutkan kesalahan orang hmm. di depan orang lain, hmm. ya, tanpa ada maksud. Tanpa ada maksud syar'i, hmm. tentunya juga eh, yeah. punya hanya, hanya untuk senang-senang hmm. ngomong-ngomong, yeah. eh, bunga-bunga majlis misalkan yeah. gitu kan, tambah-tambah yeah. eh, daripada ramon, hmm. manyun ya. Daripada manyun hmm. sendiri, nah, ini kan ada orang seperti itu. Hmm. Nah, nah dia gibah nih. Hmm. Dia gibah ke, so, tentang saudaranya. Hmm. Walaupun saudaranya itu yang disebut tidak tahu, hmm. tetap masuk ke gibah, tetap dosa saja ya, ya, ya. masuk hmm. gibah. Wallahu alam bisawab. Nah, barakallahu fiik wa fiik barakallahu akhi. pertanyaan berikutnya kita bacakan dari pesan singkat Ustaz. Ayo. Pertanyaan dari Abu Fakhrul di Qur'an T'alu Ustaz, hmm. seperti yang Ustaz jelaskan tadi Mengenai hmm. kita menunggu jika ada Memang ada air untuk berwudhu untuk sholat hmm. Nah, pertanyaan saya Ustaz Saya perjalanan 12 jam di atas pesawat Apakah saya bertayamum atau berwudhu Ustaz untuk sholat? Hmm. Apakah saya bertayamum hmm. Atau saya berwudhu untuk ya. sholat? Ini pertanyaan bagus sekali, Masya Allah, Masya Allah. Ya kita lihat peraturan di pesawat tersebut, hmm. ya lihat peraturan juga. Karena, karena ada kaidah al-muslimun, naik dah syurotiin. Orang-orang Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka, hmm. kan gitu ikutin syarat. Karena bahaya atau tidaknya juga kita harus bertanya, hmm. ya, karena di pesawat kan. Saya hmm. eh, kita pun pernah naik pesawat enam belas hmm. hmm. Ya yeah, itu, nah. Ada yang pesawat ke Saudi, ada yang ke setelah itu, ada yang ke Eropa atau ke Amerika, tentunya kan? <tuh> itu kan belasan jam kan ya? Yes, iya. Iya. Nah, eh, sekiranya kita bisa menggunakan air uh -huh. ya di kamar mandi, uh -huh. maka kita gunakan air uh -huh. ya. Kan berwuduk kan nggak mesti banyak. Iya. Yeah. Ya berwudhu itu. Eh, seperti contoh Rasul eh, cukup, ya bahkan satu apa namanya gayung kecil, kecil. selesai, mudah ya. tu. Dan tidak mesti tiga kali tiga kali, dengan ya. ya nah, itu, ya, bisa kita gunakan air. Hmm. Tapi kalau dalam kondisi misalkan tidak boleh pakai air, tidak hmm. boleh pakai air, ya, kemudian membahayakan, misalkan, ya, dan tidak ada air maka uh, kita tayamum di situ, hmm. kita tayamum. Jadi, apabila tidak menjumpai air kata Allah Subhanahu wa taala fatayammamu dan thayyibah maka bertayamum dengan uh, tanah yang suci nah wallahu alam swt nah masalah kita bertayamum di kendaraan kayak bus mm -hmm. terus kereta atau pesawat mm -hmm. kita biasanya menggunakan di apa di temboknya atau mm -hmm. di iniset apa namanya kursi dan mm -hmm. nah, di situ kan kita lihat kadang memang tidak ada debu bersih kalau pesawat nah Uh, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi menggunakan debu, mm -hmm. nah, menggunakan debu. Soaid, soaid, soaid, maaf. Yeah. Soaid itu uh, tanah, tanah saja. Ya? Tanah, nah. nggak mesti kelihatan oh. debunya. Mm. Ya, setiap yang di sekitar kita itu tanah, itu bisa digunakan oh, buat uh, bertayang. Nah, Allah alam soal barakallah fikir. Kita usapkan. Mm. Yang walaupun memang eh, kalau debu kan kita hmm. contoh banyak sahabat yang eh, yeah. Rasul juga pakai debu kan nah, nah. Eh, itu lebih, lebih keluar dari apa namanya dari dari takwil atau hmm. keluar dari eh, pernyataan pernyataan yang menyelisihi ini. Nah, Allah Halamu <coughs> Sholawat. Pertanyaan berikutnya kami bacakan nah. dari Julu Fahmi di Pekanbaru. Hmm. Saya mau bertanya Ustaz tentang solat tet. Uh, tentang sholat. Aya ah, ada seorang yang tidak mengikuti syarat rukun sholat. Seumpama so, uh -huh. dia main HP. Uh -huh. Apakah sholatnya batal atau tidak ustadz? Aya ah, kalau main HP sholatnya batal tuh Ini tergantung. <laughs> yes, tergantung. Kita lihat ya. Mm. Kalau misalkan Umat. dia banyak gerakan dari awal mm. sampai akhir main HP mm. kan mm. gitu. Mm. Ya bisa jadi sholatnya batal. Mm. Jadi solatnya apa? Batal. Ini gerakannya sudah haram. Ya. Gerakan itu ada lima gerakan. Ada gerakan yang wajib, hmm. ada gerakan yang sunnah, ada yang mubah, hmm. ada yang makruh, ada yang haram. Nah. Ya. Hmm. Nah, gerakan yang wajib, mau enggak, mau kita harus bergerak. Kalau enggak bergerak, batal justru solat kita. Hmm. Seperti pernah. Eh, seperti gini Kalau misalkan eh, kita pas solat, tahu di kepala kita. To, to, to, to, topi kita ini najis hmm. Ya yeah. Atau baju kita najis Majis. Atau misalkan kita lagi sholat Sendal kita najis mm. Sholatnya bukan di masjid ya yeah. Sholat di lapangan misalkan mm. Kalau enggak kita lepas mm. Ya Maka batal mm. Kan wajib bersuci ketika sholat yeah. Maka di situ wajib kita bergerak mm. Angkat topi kita Kita letakkan Nah kita ngambil hmm. buat begini, kemudian letakkan kan ada gerakan. Nah, nah gerakan di sini wajib. Nah. Wahai kan, Madi. faham ya? Nah, jadi ada gerakan yang wajib ya. Nah itu. Hmm, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya? Uh, beliau ketika solat jadi imam tiba-tiba hmm. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa melepaskan dua sandalnya hmm. diikuti oleh para sahabatnya hmm. selesai salam Rasul bilang apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian kata para sahabat raainak ya alqaitana alaik fa alqaina ni'alana kami melihat anda hai Rasul melepas sandal anda maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami hmm. Rasul bilang jadi ada Jigreel datang, hmm. ngasih habar bahawa di sendal saya ada kotoran, hmm. najis, hmm. maka saya lepaskan Nah itu, hmm. nah, ini gerakan yang apa? Yang wajib hmm. Hmm. Ada gerakan yang sunnah dan mubah ya eh, Seperti Rasul pernah apa? menggendong dua cucunya no, ya, beliau eh saya, saya. Menggendong cucunya beliau maksud saya, hmm. kan gitu Ini boleh, ya. gerakan yang... Eh, gerakan yang sunnah ini gerakan yang penyempurna salat hmm. penyempurna salat kalau kita misalkan eh, lagi salat kemudian ada saf yang kosong kita maju nah itu sunah sidin iya ya, kan mengisi saf yang kosong mengisi ya, saf yang kosong nah. hmm. kemudian pas lagi salat hmm. lupa HP berdering terus nah, nah. ya kan kadang ada yang lagu-lagu sunah lagu yang... apa kita diam saja ah, atau bagaimana Matikan Zat Harus ah, kita bergerak di situ Bukan harus ya iya. Dianjurkan kita bergerak Ambil hatinya Walaupun susah Gak apa-apa hmm, Kita matikan Sret Nah matikan hmm. Lanjutkan sholatnya hmm. Batal gak sholatnya? Gak batal Nah, nah di disini Kan main HP nih disini hmm. Main HP yang membatalkan sholat Bahkan mustahab di disitu hmm. Bahkan Mustahab hmm. Kita matikan HP Tapi kalau gita kota katik pas lagi sholat lihat sms sms aduh sms ya. dari mertua kan gitu ya. ini bisa makro bisa haram nah, bisa mbak kan, eh, tergantung eh, apa gerakannya itu Nah Allah alam bisawab tentang ini ya. mungkin antum mengingatkan kan eh, suatu saat kita bahas anggerakan-gerakan suatu kan seba faidah iya yes, faidah yes, manfaat, yes, manfaat yes. buat kaum muslimin ya yes. nah wallahu alam bisawab karena waktunya sudah habis ya. para pemirsa TV Roja dan para pendengar Roja Allah muliakan sampai sini kita bahas insyaallah kita lanjutkan kembali Eh, tentang kaidah yang barusan kita bahas dan masih ada banyak contoh. Oleh karena itu eh, banyak tabikot dari kaidah ini yang eh, kalau misalkan saya loncat sayang-sayang ya. Karena sebagai penambahan buat ilmu kita, wawasan kita. Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhirisuhanu Allahumma bihamdika. Amin. Ila Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.